בעזרת השם, מטבח ספר, לקוטי תפילות חלק שני, תפילה כ"ג, מיוסד על תורה כ"ו, ולקוטי מרונטיניאנה. "משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, נגילה, ונשמחה בך. אזכירה דודיך מיין, מישרימה יבוך. ריבונו של עולם, רב חסד ומרבה לעתיו. רחם עלי ברחמיך רבים, וזקני להתקרב אליך באמת בכל עת. ולעבוד אותך תמיד בשמחה ובטוב לבב מרוב קול. ותשמור אותי בהחמיך ערבים ותצילני בכל עת מריבוי שתיית היין ושאר משקיעים המשכרים. שלא אשתה לעולם יותר מהמידה ולא אבוא לידי שכרות לעולם. כי אתה גילית לנו עוצם רעת השכרות המטריד ומעביר את האדם משני עולמות חס ושלום. כי על ידי שכרות שוכחים את כל האזהרות של משה רבנו עליו השלום, שהוא מלובש אצלנו בכל עבר ועבר אצל כל אחד ואחד מישראל. הוא מזכיר ומזהיר את כל עבר ועבר לשמור ולעשות ולקיים את כל המצווה השייכה לכל עבר ועבר, שהם רמך איברים כנגד רמך מצוות עשה. ועל ידי השכרות חס ושלום שוכחים כל אלו האזהרות. בכל הדרכים נעשים לפניו כמישור רחמנא ליצלן. כמו שכתוב, כי ייתן בכוס עינו, יתהלך במישרים. ונאמר למי אוי, למי אבוי, למי ככלילות עיניים, למאחרים על היין. לבאים לחקור ממסך, אחריתו כנחש אישך, וכצפרוני אפריש. עיניך יראו זרות, וליבך ידבר תהפוכות. והיית כשוכב בלב ים, וכשוכב בראש חיבל. מלא רחמים, אתה ידעת כמה נפשות נשקעו בבן מצולע על ידי השחרור רחמנא ליצלן, ונטרדו משני עולמות על ידי זה. אצילני מלא רחמים, שומרני ברחמיך הרבים של לבוא לעולם לידי שחרור כלל. ואפילו בשבתות וימים טובים ובשאר זמנים קדושים, אשר רצונך שנשמח את נפשנו על ידי שתיית יין מעט, זכני ברחמיך הרבים שנזכה לכוון את המידה, שלא נשתה כאים מעט המוכח כפי רצונך. כדי לרומם דעתנו להרחיב שכלנו וליבנו, כמו שכתוב, ויין ישמח לבב אנוש, באופן שנזכה על ידי מעט השתייה להרחיב ולהגדיל החסדים שדעתנו מלובש בהם, שנזכה על ידי מעט השתייה לעלות בשמחה ובטוב לבב באמת, באופן שנזכה להתדבק בך באמת על ידי זה, ולזכור על ידי זה יותר ויותר את כל האזהרות בכל עבר ועבר שמזהיר אותנו משה אבינו עליו השלום. ונתעורר ביותר לקיים את כל המצוות השייכים לכל עבר ועבר. ותפתח ליבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי. ואזכה להתקרב אליך יותר ויותר על ידי השתייה בדבקות נפלאה ואמיתי כרצונך הטוב. ואהיה מתפתה בייני בקדושה גדולה להיות כרצונך הטוב באמת, ויהיה נמשך עלי הרחבת הדעת והחסדים מדעת קוני. ואזכה לכבד את אדוני באמת מעוני ומגרוני. ריבונו של עולם, אתה ידעת כי אף לפי גודל הגנות של השכחות בלי שיעור, אף על פי כן נכרח לפעמים לשתות מעט בשביל הרחבת הדעת. כאשר הודיעונו חכמיך האמיתיים גודל גנות השכחות בסטרא אחרא, וגודל מעלת השתייה בקדושה לשמך. כמו שאמרו, אבותינו זכרונם לברכה, זכה משמחו, לא זכה משממו. זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה ראש. וגם אנו מחויבים לקדש ולהבדיל על היין בשבתות וימים טובים ולברך ברכת המזון על הכוס של יין כי אין אומרים שיר אלא על היין כמו שכתוב המשמח אלוהים ואנשים. על כן רחם עלינו למען שמך וזקן ילתי ואת כל חברתנו ואת כל עמך ישראל שנזכה כל אחד לפי בחינתו לידה בכל עת לכוון עמידה באופן שנתרחק מהשכרות לגמרי. ובעת שיהיה רצונך לשמחנו מיינך טוב תזכנו ותשמור אותנו שלא נשתה יותר מדי רק מעט המוכרח, באופן שנזכה לשמח נפשנו ולהרחיב דעתנו ולהגדיל החסדים, ולא נבוא על ידי זה לידי רוגז ודינים וגברות חס ושלום כלל. רק אדרבה, נזכה על ידי מעט השתייה להתפתות בחסדים בקדושה יותר ויותר בשמחה ובטוב לבב באמת כרצונך הטוב. באופן שנזכה להידבק בך באמת, ולגיל, ולשיר, ולשמוח בשמך, בגילה ורנן. ולדבר דברי תורה בהרחבת הלב ובשמחה, מה שצריכים לדבר ולגלות. ותשים מחסום לפינו, לבלי להיות הולך רכיל מגלה סוד. לבלי לגלות אז חס ושלום, מה שאין צריכים לגלות. ותפתח את פינו בשירות ותשבחות לשמך הגדול והקדוש, כרצונך הטוב. ויקוים בנו מקרא שכתוב, ואחי קיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. עוזרני להיות כרצונך הטוב בכל התנועות, באכילה ושתייה ושאר הכרחיות. הכל אזכה לעשות על צד היותר טוב באמת, כפרצונך הטוב באמת באותו העת והזמן. ולא אסור מרצונך ימין ושמאל, מעתה ועד עולם, אמן, סלע.